פרק ה. קירותו את המון העם, עלה במעלה ההר וישב, ותלמידיו ניגשו אליו. פתח פיו ולימד אותם, ואומרו: אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמים. אשרי האבלים, כי הם ינוחמו. אשרי הענבים, כי הם יורשו את הארץ. אשר הרעבים והצמאים לצדקה, כי הם ישבעו. אשר הרחם ענים, כי הם ירוחמו. אשר ברי לבב, כי הם יראו את אלוהים. אשר עושי שלום, כי בני אלוהים יקראו. אשר הנרדפים בגלל הצדקה, כי להם מלכות השמים. אשריכם, אם יחרפו וירדפו אתכם, ויעלילו עליכם בגללי. שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים. הרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם. אתם מלח הארץ. אך אם המלח נהיה תפל, במה יומלח? הן לא יצלח עוד לשום דבר, כי אם להשליכו החוצה, להיות מרמס לרגלי הבריות. אתם אור העולם. עיר שוכנת על הר אינה יכולה להיסתר, גם הן מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי, אלא על כאן שמים אותה, ואז תעיר לכל באי הבית. כך יאר נא עורכם לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים, ויכבדו את אביכם שבשמיים. אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי לבטל, כי אם למלא. אמן, אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה בטרם יתקיים הכל. לכן, כל המפר אחת מן המצוות הקטנות האלה ומלמד כך את הבריות, קטון יקרא במלכות השמיים. אבל כל העושה ומלמד, הוא מלמד, גדול יקרא במלכות השמיים. אומר אני לכם, אם לא תהיה צדקתכם מרובה מצדקת הסופרים והפרושים, לא תיכנסו למלכות השמיים. שמעתם כי נאמר לראשונים, לא תרצח, וכל הרוצח יחויב לדין. ואני אומר לכם, כל הכועס על אחיו יחויב לדין. האומר לאחיו ריק יחויב למשפט הסנהדרין, והאומר אוויל, יחויב לאש גיהנום. לכן, אם תביא את קורבנך אל המזבח, ושם תזכר כי לאחיך הדבר נגדך, עזוב את קורבנך שם, לפני המסבח ולך תחילה להתרצות לאחיך, ואחר כך בוא ואקרב את קורבנך. מהר להתבייס עם איש רבך באותך בדרך איתו, בין אותך לשופט, והשופט ימסור אותך לשוטר, ותושלח לבית הסוהר. אמן, אומר אני לך, לא תצא משם עד אשר תשלם את הפרוטה האחרונה. שמעתם כי נאמר, לא תנאף. ואני אומר לכם, שכל המביט באישה מתוך כאווה אליה, כבר נאף אותה בליבו. אם אינך, הימנית, תכשיל אותך, נכר אותה, ואשלך אותה ממך, כי מוטב לך שיעבד אחד מאיבריך משיושלך כל גופך לגהנום. ואם ידך הימנית תכשיל אותך, קצץ אותה ואשלך אותה ממך, כי מוטב לך שיעבד אחד מאיבריך מרדת כל גופך לגהנום. נאמר, איש כי אשלח את אשתו ייתן לה ספר ואני אומר לכם, כל המגרש אשתו, חוץ מאשר על דבר זנות, עושה אותה לנואפת, והלוקח את הגרושה לאישה, נואף הוא. עוד השמעתם, כי נאמר לראשונים, לא תישבע לה שקר, ושלם לה' את נדריך. ואני אומר לכם, שלא להישבע בכלל, לא בשמיים, כי כיסא אלוהים הם, אף לא בארץ, כי אדום רגליו היא, ולא בירושלים, שהרי, קריית מלך רב. גם בראשך אל תשבע, כי אינך יכול להפוך שערה אחת ללבנה או לשחורה. אך תהא מילתכם, כן, כן, לא, לא. יותר מזה, מן הרע הוא. שמעתם כי נאמר, עין תחת עין, שן תחת שן. ואני אומר לכם, שלא להתקומם על עושה הרע. אדרבה. הסוטר לך על הלכי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת. מי שרוצה לתבוע אותך לדין כדי לקחת את קוטנתך, הנח לו גם את מעילך. ומי שמאלץ אותך ללכת איתו מרחק של מיל אחד, לך איתו שניים. תן למבקש ממך, ואל תפנה מן הרוצה ללוות ממך. שמעתם כי נאמר, אהב את רעך ושנא את אויבך. ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם, והתפללו בעד רודפיכם. למען תהיו בנים אל אביכם שבשמיים, כי הוא מזריח שמשו על רעים ועל טובים, וממטיר גשם על צדיקים ועל רשעים. הן אם תאהבו את אוהביכם, מה שכרכם? הלא גם המוחסים עושים זאת. ואם תשאלו בשלום אחיכם בלבד, מהו המיוחד שאתם עושים? הלא גם הגויים עושים זאת. לכן, היו שלמים, כמו שאביכם שבשמיים שלם הוא.